بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمل ونستعام ونستعام ونعمل ونعمل ونعمل ومن سيدات عامل من يديك من المبين لك ومن يديك من المبين لك أشهد أداري برد ونعمل وحكم شريك لك وأشهد عبده ورسوله والله نصلي على محمد, محمد. و على وعلى ال ا اللهم اننا نعوذ بك من الجهل مسؤول والصور والشر من الذي انما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا لك انا الى ان تاي من تقدر ادعاء في هذا kita akan sambung perbincangan kita Kalau punya yang lepas yang kita berita Berkaitan dengan asma Sebab-sebab yang menyebabkan kita kena azab kubur Yang menggunakan kesejaan Dalam kubur kerana Perbuatan yang kita lakukan Jadi kalau kita lihat Dalam hari ini Agama Islam adalah agama yang cukup baik kita, awal -awal yang tidak Untuk itu, kita Awal-awal lagi dah beritahu Cuma kita sendiri Bagaimana kita nak menyedak daripada kita Termasuk dalam bulan hari ini Yang ini bulan Rejamah dan bulan Asam Israel Mayra Kalau kita lihat Perkara penting dari solat Perkara solat yang dibincangkan cukup dalam Dalam kristiwa Israel Mayra Kenapa solat? Kita dah solat Kita orang dihidupkan solat Dapat kita mencegah kita daripada pada pada ke ingin muka dan, dan solat juga dapat menenangkan pandangan kita dengan jelas diri kita. Soal manusia Allah Taala cakap kita ini insan apa dia rohani In kita manusia dalam keadaan tu susah jiwa manusia. Izalah waswasah dia muak dia akan ada kita masalah dia boleh cuba sana cuba tak kena Baizah ha, al-Masaw al-Fairu Bila dia ada beri kebaikan Dia, dia beri keku Ildal-Masawqi Malaikan orang Solat sahaja Yang dapat atasi masalah-masalah Bila ada masalah Terus solat Sebab itu Rasulullah SAW Bila dia ada masalah Dia terus solat di waraka'at ha, Kak Tama dia baca kursi Kak Tama dia baca amal rasul Lepas itu Bila dia sudah risalah Doha Adakah aku sesyahan Itu cara yang dia buat Rasulullah Salam buat kita, kita, kita, kita banyak cara Kita dalam keadaan susah Kita solat hajat Tapi dalam keadaan susah Rasa-rasa baca pun pun tak jidah Bisa tak cara orang kita Masa-rasa so baca pun tak jidah Itu yang perkara yang lebih baik Dalam keadaan kesusahan Jadi perkara yang sebetulnya Yang perlu kita tahu Yang menyebabkan kita Terborong dalam orang yang mendapat kesan kubur sekiranya kita ada melakukan perkara ini kalau ada lakukan kita segera taubat kepada Allah SWT taala iaitu allazina ya'tun alkahnah <tukar sihir> wal munajjimin wal arafil yas'alunahum wa yas'alunahum itu orang yang pergi jumpa tukar sihir atau berjumpa dengan dukun pilik atau berjumpa wal arafil jumpanya bomo wa yas'al bertanya kepada mereka dan mempercayai apa yang mereka ceritakan kepada kau ini tengah world cup ni ramai kalau yang dating tekan tiba-tiba yang yang mana yang sotong jadi tak nak ceritakan perbuatan itu menyebabkan kita kena agak kubur kita rasa benda tu cukup seronok tetapi ini yang menyebabkan kita mendapatkan kubur dating rate pula dia pomo lain nak cerita jumpa tukar sihir untuk buat kat orang. Tak pu hati ngau ni pun tukar sihir. Bukan sihir, ini kejadian alami. Jadi ada seorang tu, dia kata baik, bukan sihir. Kejadian santau orang, dia lupa kawan saya seorang dekat juga. Kawan saya ni kejadian. Dia tu hampir kelebihan pada dia. Dia betul lah. naik apa doktor halim ni. Sangatlah kasih dia. Dia kata waktu datang jumpa dia Ustaz saya nak taubat Saya dah lama bunuh orang Ustaz Kata ya, ni dia bawa bunyi tu Dalam bunyi dia tu Dengan Depu kaca Dengan ulap bulu dia Dengan macam-macam Ini yang dia pakai tu melalui angin Jadi kan? ya, tanya Kawan saya tanya Nak tak? taubat Ustaz Kawan saya tanya tu Berapa orang dah Semenjak awak mengamal ni, dah berbelah tahu ni berapa orang dah Dia kata dah 200 orang Tapi biasa doktor akan kata uh, Pendalahan dalam perut Pada dia mati, doktor kata pendalahan dalam perut Jadi tak ada Ada cara dia buat Jadi dia pun tinggal lah. Dia tinggalkan Benda dia tu, dia tak terobat Dia tinggal rumah kawan saya Ustaz kata lah, aku letak lah Malang Mula lah ustaz terkecut Benda tu betul lah Duduk atas syiling rumah Kita nak ni hidup Cari tuan Orang menambah ilmu santau ni atau apa susah Kita tak ada lah Kita pun tak jumpa dia lah buat orang Tak ada Tak balik Ada orang Sedikit lah, Bahaya ni manusia dia bila dah ada asap pergi hari tu yang terlalu dan isinya jumpa tukang jilid ha, tukang jilid ni orang nak tekan nombor ha, mencari tukang jilid ha, ni menyebabkan kita, kalau kita mati dalam keadaan tengah jilid nombor tu mashaAllah betul Baik ni dia sebutkan kepada kita tukang dan kemudian jumpa bomo ha, jumpa bomo pun hati-hati lah ada-ada kita tanya-tanya dia kata ha, betul orang ni apabila mereka sedekun ketika mereka percaya maka kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kamu akan mendapat azab neraka dan esinya perbuatan esennya Yang menyebabkan kita tergolong dalam orang yang akan dapat siksa azab kubur a a awalul zulmah allazi qad ba'u akhirat bidunya qaylimna kita membantu orang zalim bantu dia kata dia tak kena dia bantu al allazi qad al akhirat kamu sanggup jua akhirat kamu Kerana nak bantu dia Sanggup berbohong kerana dia bayar pada kamu Kamu sanggup bantu orang zalim itu Supaya orang kata dia betul Sedangkan dia salah ha, Ini cukup pahala Kalau kita rasa Tak apa, boleh tahan dengan pukulan malaikat Tak apa kita lah. apa ustaz, saya nak bantu dia Bantu ha, dia Membantu, di sini sebuah orang yang membantu ahwal, Membantu melakukan kezaliman makna kita cuba pertahankan juga walaupun salah kita pertahankan juga walaupun kita berbohong orang lain berbohong kita cuba pertahankan sebab apa? kawan ha, tak boleh makna kita a'wan makna kita membantu orang yang yang zalim dan Yesusnya <coughs> <Dan> berbuatan الذي إذا خوفت الله بِالَّهِ وَزَكَرَتْ بِهِ لَوْ يَرَعَمْ وَلَا لَنْجِرِ فَإِذَا أَخَوفَتُهُ بِمَخْلُقْ إِسْلُهُ خَوفَ رَعَى وَكَفَ عَمَّا هُوَ فِيهِ Iaitu dia Dia takut Pada Allah SWT Bila dia takut pada Allah SWT Orang ingatkan dia Takutlah Allah SWT Dia tengok Orang buat ni berdosa Dia tengok je Tetapi Bila kawan dia kata pada dia Alah muda lagi Baru umur berapa Depan ni saya tahu buat Beritahu dia, dia jawab begitu Wadah Dan dia tak nak ikut Dia pertahankan Permikiran dengan salah. kalau dia bawa pemikiran salah Orang tegur, dia tak ikut saya ha, Ini kau ini. Seolah kita telah berhujan Dengan Al-Quran dan Al Sulah Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah Orang kata ni daripada Quran hadis tempat Lepas tu dia lawan 15 Julai 15 Julai ni akan ada seminar Dekat UKM saya diarahkan pergi untuk mendengar apa hujah-hujah sistem Islam Tajuk dia Polidami Saya kata kenapa nama saya diarahkan tak arah orang lain lah orang lain pergi tak, Kata takut orang lain tak nak berhujah Dia agurkan oleh uh, persatuan sosialis dengan sistem Islam Kerja dia aku nak, nak, nak kata Islam tak betul kita menurut ini agak anggap semasa dengan pemahaman kita sendiri tanpa kita melihat dalil daripada Al-Quran dan Sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza akhaftahu bamakhluk tetapi orang yang takut kepada makhluk ha, tadi sebut tentang Al-Quran buku ahli nabi dia tak takut sebut namun orang ini, dia takut takut pada manusia mislu khawfa warah wa kaffa Allah tu kata terus dia buat. Ha, maka kita pun tergolong dalam orang yang akan dapat seksa kubur. Ain ha, sebab apa? Sebab kita terpengaruh takut pada orang, lagi, takut pada manusia, takut pada Allah Subhanahu taala. Saya tu saya waktu dipanggil berhimpun saya cakap, "Dede, boleh tak bagi ruang dakwah tu saya?" Dan kalau bagi ruang dakwah tu saya kena tahan apabila saya kritik. Hmm itulah saya dipandik berbincang dekat PYOTC kata satu pagi minta apa pandangan saya kata boleh nak hidupkan dalam SRO dalam apa yang hidupkan program tetapi syaratnya ni kena tahan terima bila ustaz-ustaz mengkritik kalau bersetuju yang ini saya sedia bantu untuk buat program, untuk buat petah kerja untuk program-program apa pun program agama, tapi ruang dakwah jangan sekat ruang dakwah. Mereka berbicara perbincangan pertama setuju Mereka yang kedua dah setuju Tu Yang semalam saya bincang dengan kita Pelajar-pelajar kita, kita yang berada di luar negara Perlu di Bila awal Sebab kita takut Di sana tak ada pengawalan yang khusus Pemikiran apa yang mereka terima di sana Jangan buat balik Apa kesan Dan di semalam dia tanya Kau ustaz nak pergi mana dulu Beijing, Australia, London Pilih Bukan masalah Pilih tu masalah apa Program kita nak buat untuk Anak-anak Melayu di sana Apa program nak buat Kalau dekat awak tanya begini, ramai yang sanggup ni Siapa tak nak pergi Free Satu-ratus ditanggung Semua orang nak pergi Kita kena pergi campur Program nak dibuatkan untuk Anak-anak kita di sana saya minta <tuk> kepada mereka, mereka Sebab selama saya tengok Yang duduk di dalam tu Ustaz juga saya kata Saya nak jujur Saya kata Saya, saya, saya lelah ta'ala Saya kat dera Saya kata Sebanyakkan masuk ni Saya tahu Dia berubah dengan anda semua Untuk konseptanya Kata kami kata, Kalau awak bagi bincang ni Saya tidak ada niat itu kata, Saya niat Bagi ruang anda Masalah sekarang Masalah agama cukup Serius Itu kan berasal daripada arah kita melihat masalah ini akan membantu. Ini membantu tidak sepekan. Sepekan juga perlu Perlunya ada program-programnya baik-baik supaya sama-sama mendapat manfaat. Banyak-banyak ini mungkin ada esko akan akan banyak lagi program-program agama dan TV banyak doakan kalau setuju dengan program-program ini. -program, insyaallah tambah banyak. Jadi Orang yang di azab kubur ni allazi yahdi bikalamillah wa rasuli fala yahdi wa yalqa bihir. Orang yang tidak apabila dibaca kalam Allah kita dakwah supaya kepada kalam Allah semula kembali pada Allah dan Rasul fala yahdi wa yalqa bihir. Dia tak endah tu. Dia pula marah. Padahal kita ni nak hidayah, begitulah cuba dakwah tu. dia pula marah. Tu. Dia kata kita macam macam Ini orang bagi kamu dah menyebabkan diri kamu akan dapat sesal. Duduklah kita telah menetap orang menyeru kita ke arah kebaikan. Fa iza amma yahsun dhurrimma yusibu wa yaqta'u 'alaih bi dawais wa lam yuqalif. dia tahu benda yang dia buat itu salah tetapi dia akan buat, tetap akan buat tindakan baik. Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya? mana baik hanya yang berlaku dekat Bagi sekolah orang ni Bila Jepitan Kuasa surau Letak saingbok Tidak boleh membuat binaan Dalam kuasa pekuburan Datang marah Letak saingbok tu Hanya letak batu nisan Datang arah. Mana boleh kata. Daripada dulu orang nak Mana ada hadis Datuk bahasa surau nak lah, telefon saya kata, buka tu kitab fikmah haji yang ada dah terjemah nak, nak suruh buka saya muslim nanti semua pening dia. Buka fikmah haji dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang diterjemah oleh pustaka salam tu buka jilid pertama tunjuk dia ranta tu ada terjemah hadis Bukhari Muslim yang dikutip oleh Imam Imam Syafi'i. Lepas tunjuk tu baru dia sedar. Rupanya yang marah orang lain. Habis sini saya. Dah tak ada binaan suruh letak batu nisan saja pulih dah. Itu ha, patutnya kita sedar Kita nak cuba perbaiki Kita kembali semula kepada anak islam yang sebenar Kita kembali kepada mazhab kita syafi'i Kita ada kita mazhab syafi'i Mazhab syafi'i kita tak boleh cukup dua batu nisan Cukup lah Tapi susah lah Bila jemaah dah mula nak buat Orang marah Sebab tidak ada Kita sedar Apa salahnya Apa salahnya kita tak main guna apa salah kita tengok dalil lah. Dan Nabi kata aku tinggal pada kamu dua perkara, Al-Quran dan Sunnah Dan dalam sunah Nabi dan lah, Sahabat Muslim ku jelas, dan Sahabat Abu Bakar itu jelas ada bincang ba ni, kita terima jelah. Dan dihurr oleh Imam Ibnu Hajar, ini hadaj sekolah ni, Di, dihurr oleh Imam Nawawi jelas, Imam Syafi'i kita bukan macam tu. itu. Kita kena faham. Kemudian yang suanya yang dapat azab kubur allazi yaqra'u 'alaihi al-qur'an wala yu'assif fihi. Orang bila dibaca Quran, dengar orang baca Quran tak ada kesan pada, pada diri dia. Tak ada kesan apa tak sensitif. Habis dia orang pasar Quran dekat menara, barang lagu dia tunjuk. Kalau orang baca Quran pun dia sibuk sibuk dia orang ha, nak tunjuk alim. ni Padahal kawan kita nak mengubahlah. Ha, Ini yang ini <laughs> kalau di CCTV kita gitu tu awal zaman syaitan lagi begitu kan? Kalau kita lihat dari kita tafsir ayat silahkan kata lama perkataan awal zaman syaitan lagi Untuk tiga manusia syaitan dan binatang buas tiga begitu. Eh boleh baca awal syaitan itu Allah. Waru pak is pak Isaan Al Quran. Syaitan ha, Dia kata bila mendengar Al-Quran yang syaitan punya Apa yang syaitan punya Hiburan-hiburan Warukiah zina Atau orang ajak pergi tempat Boleh zina mata ke zina ni ha, Teruh kita segera wamadah, dah Nifat ha, Bila orang ajak cakap perkara-perkara yang munafik, Bergincam benda-benda menafik Kita pun join sama toba sabuh gadia hatinya tak rasa apa-apa serono benar ini menyebabkan kita pergolakan dalam Yang akan mendapat sisaan duit now sudah kita buka banyak kalau orang pandir dia pula dekat surau tak penuh kalau dah kata dekat stadium kajian nah, siti hariza datang penuh macam mana kita nampak jenaka. Karena di sini disebutkan di lagi,kan perbuatan-perbuatan ini yang menembakkan kita mendapat sesaat ah di dalam tubuh. Ini bukan benda-benda Ini benda benar yang dijelaskan pada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, al-Laziyi yhalf yhalifil lah al-Qudu, faiza halaf al-Bundu atau raksi syahu atau kabi atau hayatimayyuhubu yaazimu min al-makhluqin. Ataupun orang itu dia yang bersumpah dengan nama Allah tetapi dia berbohong. Bersumpah dengan nama Allah tetapi dia berbohong dengan nama Allah SWT Fa iza halafa bil ada juga orang bersumpah dengan sejata. Aku sumpah dengan selatek kalau aku buat gini, ha makan tuan. Contoh. Au biroksi syekh ni ataupun sebut nama tuhan dia. Demi Allah, demi nama tuan guru aku gini tak tahu apa benda yang ha, kau buat dia dalam sumpah ni? itu perbuatan itu boleh menyebabkan kamu mendapat sisa kubur sebab kita telah berdua pendurakan Allah Subhanahuwataala. Au qari au hayat man yuhibbu wa yu'azzibuhum ya atau disebut nama kawan dia yang baik dengan dia. Kau tak percaya? Demi Allah demi Allah aku tak buat kau tak percaya lagi demi Allah. Ah kau tanya kawan kau. Ah dia kata Kita sumpah yang kail nama ha, Ini Ah dia ha, pula. tak percaya? jangan kita cerita balik tiga lain. Ha ni jangan, dia kata ini jangan. Jadi apa yang perlu dimiliki dia jangan dia contohlah kita, kita, kita. bersumpah macam tu. Wallahi sumpahlah tadi. Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu. Kaedah itu, kaedah yang, yang salah. Dan bagaimana pula kalau kita bersumpah menggunakan al-Quransah? quran Sah Boleh tak kita bersumpah al-Quran? Kita letak al agak dalam aku bersumpah dengan Al-Qur'an Wallahi taw'lahi, Al-Qur'an bukan? Boleh tak? Dalam Islam boleh tak? Apa boleh kita bersumpah dengan Dasar quran Dosa -dosa. kita menghina Al-Qur'an al tak boleh dikenakan untuk bersumpah Ada kadang orang, Wallahi sumpah, letak Al-Qur'an dalam kepala Kita rasa benda tu kecil, tetapi benda tu berdosa Kita telah menghina Al-Qur'an sebab kita hanya boleh bersumpah dengan Wallahi Tallahibillahi Nanti dia berlain, nanti dia juga bersumpah dengan Quran Tak boleh, tak sah Tak sah, bersumpah Quran, angkat Quran, tak sah Main-main, bersumpah -main. Quran, kadang-kadang bersumpah -kadang dengan Quran, Supah, Quran. Supah, Quran. Supah, Quran kat depan, tutuh, tak pakai Pelih dari Quran Tak boleh juga Menghina, kita tak boleh Sebab itu, ulama-ulama syafi'i cukup tegas Sebab itu, kalau kita lihat mazat syafi'i kita Al-Quran pun tak boleh tulis dekat batu misal Itulah dikira menghina Sebab tu mazhab syari'in kita kata haram Kita kena ingat. Itu penghinaan, orang menghina Al-Quran Kita sendiri, kita rasa dapat manfaat Kononnya, kita pergi tulis dekat batu misal Ayat kursi, nanti bukan apa Anak cucu datang esok tak bawa ini boleh baca Kita kata begitu Tetapi dia segi syarat Haram, sebab kita telah menghina Al-Quran Mazhab mana kata boleh? Bukan empat-empat kitab mazhab Habali ke syafi'i, buka Han Nabi semua kata Han Haram sebab menghina Al-Quran Bukan di situ tempat letak Al-Quran Saya pergi ke sebelah selatan, mizarah kubur banyak Ada yang buat macam ni Kan letak tinggi gitu Al-Fatihah sebelah. sebelah ni Ayat kursi Letak dekat Dekat batu nisan. Siap okey santir mereka tiga kubur saya boleh beraksa buat saya tanya tak post tak niat baik Tak boleh Sahab Hukum tu tak hukum Sebab agama ni milik siapa Bukan milik kita Agama ni milik Allah Taala. Kau punya milik bantuan tak boleh Tak boleh lah Janganlah kita menghina Al-Quran Kemudian Yang perbuatan allazi yaftakhiru bil maqsiya wa yatakasaru biha baina ikhwali wa aqrab wa orang yang bangga buat maksiat pergi cerita kat orang semalam aku pergi sini duit rugi engkau tak join aku sepokok kita ajak apa nak itu menyebabkan kita mendapat azab Allah bangga buat maksiat istiham wala surah rasuah tu bang. Padahal kuasa kabah bukan kita rasuah. Eh bang, ajak orang lain kita tukar istilah supaya tak nampak rasuah. Bukan nama lain. Jangan tukar kau tetap tetap gitulah nama dia. Dalam Quran tetap itu kita bangga melakukan perbuatan itu. Kita bangga bercerita pada orang kita kita buat benda maksiat maka kita terhuru orang yang akan dapat azab kubur jadi kalau ujarnya kita tak bangun kita boleh, -boleh tak. Masuk. Kemudian perbuatan isu ni itu allazi la ta'minu 'ala al wa hurmatihi. Orang yang tidak amanah dengan tugas yang diberikan kepadanya. Apabila salah guna kuasa, tidak amanah dengan duit dia dia kecoh, kecoh amanah tu. Awalnya dia telah tempat kerusi dia untuk pendapat antara pecah amanat yang telah diluihkan kepada kita kemudian nasuhnya hmm. Al-Fahishu Al-Fahishu lisan Bazi' al-Lazi' taruh Qomu ibtiqaw syarisi wa fahsyi itu orang yang kalau dia bercakap, Masya Allah semua orang lain kotor dia kata-kata dia tak ada orang lain nyumpah orang dia eh celaka kau tak kena sikit bahlul kau anu kerja dia Fahish wal-Bazi' Tak ada benda lain Dia bercakap orang sekejap dia Nak memburukkan orang Kata orang benda-benda yang tidak baik Menyebabkan makhluk sendiri Kata di sini Kita bukan boleh tengok dia eh, duduk jauh sikit Nanti kita pun bila Dia kutub aku juga ni Tak basah-basah Tak boleh tengok Pakai kopiah Oh lah, kopiah macam ni ha, Dia kutub lagi Cari alasan Bagaimana nak jatuhkan orang Perbuatan ini menyebabkan kita Mendapat alam dia problem Dan yang allazi yu'akhirus salat orang ila akhir waktuh orang le lewat solat sengaja lewat nak habis waktu dia baru dia solat ada 2 minit 3 minit Ini ada penyakit dekat pejabat ni diker jamak tu habis dia solat asar orang uh, zohor orang asar betul dia sambung dengan asar dia pandai package saya cakap ginkah pun sebab berlaku dekat jabat saya sendiri Saya dah tepuh banyak kali pun oh. Lama-lama dia kata Betul tak apa yang saya kata-tahu Practice Kalau yang buat orang biasa Tak apa Ni Yang buat yang ada juga tak apa? Saya kata dah push ke baru nak Baru nak start Kalau ustaz dia tak buat, kalau baru nak start Dia buat lah Mananya seolah kita tunjuk contoh nanti tidak baik nak dalam ni, menurut tahu kita mengakhirkan solat hingga nak habis dah waktu dia memang sah solat kita tetapi perbuatan itu menyebabkan kita kita cari masalah sepatutnya kita hinari kalau boleh, pejam walayazukullahu fiha'illah lepas dah lah solat lewat tak berzikir pula-pula tak ingat langsung, solat pun Koma ini nanya dah hilang. Tengok seminit dah sudah. Semangatnya, alhamdulillah dah uh, kita tengok sudah lah salamualaikum. Salak salak. Ha, ini perbuatan perbuatan ini yang menyebabkan kita mendapat alat beli kopi, mendapat azab kubur. Dan yang sebenarnya, al-lazilah <tuh> yudz-zakat malihi tayyib biha biha nafsi orang yang tidak mengeluarkan zakat tak bayar zakat wala yahj ma'akutati al-hajj orang yang tak pergi menunaikan haji sedangkan dia mampu menunaikan haji dah cukup dah ada tapi tak nak pergi <tuh>. tak apalah dia orang lain pergi Takut nak pergi meh nah, ya, tidur dengan kuliah saja eh, nampak alim sangat ustaz saya dulu pula itu jawapan dia Mainlah dengar kuliah, walaupun ustaz lain aja kita dengar ha, Ustaz tu turunlah, kalau saya turun, hmm. nanti orang kata alir ke atas saya Pulang Ada juga omel jawabnya tu Mungkin dia sebab dia senator kan, dia susah sikit Dia rasa seolah-olah turun dengar kuliah tu bahaya Tak ada Alhamdulillah, kita dengar kuliah tu sama-sama Takkan ustaz aja ada, masalah hukum, ustaz kena naik kat bilik dia, tahu cerita dan Tuah benar sama-sama. Baru lah kita hidup berjamaah Apa ha, kita kena betulkan. Kemudian perbuatan yang syuniah yang melambatkan mendapat azab di kubur allazi la yuaddi 'ama 'alayhi min alhuquq ma 'aqdratuhu 'alayha. Orang yang tidak menjalankan hak-hak manusia, hak asasi manusia, sama manusia, dia tak jalankan. Dia sekat, orang yang dia sekat begini kata iaitu perbuatan yang nyebakan kita mendapat azab di kopi. Wala ya tanawwaru min lahzihi wa lahzahu wala lahzahu wala aqlahu wala khutwa. Dan juga orang yang melekat untuk orang membantu orang miskin, dia pula. Ada eh jangan bantu itu bohong tu orang tu. Iyalah awak nak bantu. Nah, kita dah kita nak bantu juga. Jangan pula kita pula bercakap. Ini hasil nikmat ni dia datang minta sekat. Sebetulnya kita pergi sembahnya. Boleh tak? Awak cari atau nanti lain untuk awak sangat tak, tak suka dengan awak cari Apa kebolehan awak ada begitu kita bercakap Bukannya kita pula menyekat menghina orang seperti ini atau menghina Ibu tunggal ke? Menghina orang susah, orang miskin, Kita menyekat itu tak boleh Itu tergolong dalam orang yang akan mendapat ala recovery Dan perbuatan yang yang tidak mempedulikan apa hasil مال min halal atau haram. Orang yang tak peduli, tak kisah Janji masuk halal haram. Itu belakang kira ustaz. Janji masuk. Tak nak fikir. Ni semua mana? Ala janji masuk. Jangan fikir banyak ustaz. Halal ke haram? Itu belakang kira. Depan, belakang kira. Janji masuk dulu. Ini masalah. Nak dia Orang macam tu, tu pun susah hidup dia Susah kenapa hati dia takkan tenang Kita kaya, kita banyak duit Tetapi hati kita tak Tak tenang sebab apa? Dalam darah kita tu mengalir benda-benda yang Syubah Sebab itu orang kata Kenapa dalam keadaan sakit kena berzikir Kita tak tahu, apabila kita berzikir Darah kita tu berubah Perjalanan darah dalam badan kita tu berubah Berzikir, jangan pula berzikir Terang, terang, terang Wah dah kan? laju pula. Dia kata nak cukup ni nak kejar. Masa dah lambat dia nak pergi kerja. Biasa orang kata kena baca subhanallah ni 33 ke kan? apa. Kan nak kejar. Cepat, cepat, cepat. Ha tak bunyi ah. Laju. Kan Rasulullah pernah cerita kepada kita dalam hadis. <tuh>. Kalau tak boleh 33 baca sebut 10 subhanallah, subhanallah, kata alhamdulillah. Sepuluh. Allah, aku buat sebab Semua benda tu adalah hadis Rasulullah ni ajar kita dia tengok juga Kadang-kadang kita dikejar masa Bila kita berzikir Hati kita tenang Kita buat kerja pun tenang Sebab itu semangat kita lain Buat kereta pun lain Kan? Semangat dia lain Nak marah orang tu Orang oh, photo queue dah lah pagi jam kan Dia photo queue Saya selalu buat macam ni Kalau photo queue Orang oh, pada staf saya kata, staf, staf tak marah? Mungkin dia sakit turut, ha, letak pergi, kejar cari duit air juga ha. Kalau kita ikut hati kita, <tik> marah ke orang-orang cakap, kenapa tak marah? Ha. Tekar hong kuat-kuat sikit. Sebab kita kena letak. Sebab itu, Imam Al-Za'i, dia kata, aku banyak musuh zon. Supaya aku mati esok, Tuhan pun musuh zon dekat Maksudnya ulang maklul dia, dia kalau dia Nak jaga Rosnuzon tu Iyalah nak buat macam mana Orang buat kat kita macam-macam Kita sabar dia Kalau orang kata kita sesat Sabar dia Ada datang duduk Ustaz tahu kepada Ustaz Ustaz jangan beri kuliah lagi kat sini Terlaku Orang kata Ustaz sesat oh, Sesat dia lagi tak dengar Sebab yang Ustaz cakap tu Banyak yang kami buat Cuma tak betul Ulang dia kata orang lain tak cakap Sudah tak apalah Awak kata saya sesat Tak apa dah Jadi orang lain kata saya sesat Jadi Allah SWT Tak kata saya sesat Dia nak suruh saya kata Orang tu salah Dah benda hilang Nak kata salah apa Nak suruh kata benar yang dia juga Mana boleh Pulang mak hilang daripada dulu Masalah tu Jangan kita pula Nak suruh orang lain pula, Tahkim untuk kita Menghukum orang tu salah Dia benda hilang Tak apalah Dia pula sesat Susah pula saya sedia ya, Malah nak kata Lepas tu pergi jatang ada nama dia Nasib baik penolong bukti ada Ustaz, dorong tulis Alu repot, sesat, tulang, mengajar sesat buat saya nah, ni, Cerita, Malaysia, kita nak sahabat, ujian uh, kepada Allah SWT Saya tak boleh nak penuhi semua orang Sebab itu baca lah kitab, begitu dia cerita, begitu lah kan? Kemudian perbuatan yasyurnya Al-lazih la jasyurah wahai yang ولا يحل مشكيل اوgan tak mahu menyambung silaturahim orang kata biarlah eh tak boleh dendah tetap tetap apa yang dia buat tu palu tu masih ada di hati saya boleh atas jalan eh. orang atas jalan rumah kita eh aku tak boleh tengok muka dia perang tu nak lagi 10 tahun yang lepas ay jangan, tolong buat walaupun walaupun dia masuklah dia yang buat kita bincang dekat akhirat. Bawa buat benda tu dekat akhirat nanti sesat dekat ini dekat Allah sangatlah. Kemudian wala yuhamu miskin tak nak berkawan dengan orang miskin. Dan orang miskin Ini bukan nak knight. Eh aduh. pergi majlis. Tak boleh ah. Ini berlaku di Masjid Haram Sewaktu so, saya pergi tahun 2003 Ini masjid Nabawi Orang datang nak duduk Ini Jemaah Malaysia ini ada satu penyakit Eh ni saya dah letak dah, dah jauh sikit Jangan rapat-rapat dengan saya Tempat saya Awak ni pakaian Tak berapa cantik Jauh sikit Saya tengok yang ini yang kes berapa pada muslimat Dia tengok muslimat kan Dia dah letak sejalah dia yang putih Orang dah tengok Kebetulan Allah SWT nak tunjuk Apabila kita bergerak pergi ke masjid di Haram Di masjid Haram Dia nak duduk tak ada tempat Dia letak sejalah so, Nak tak mati semua so kan ha, kita kan duduk kat Malaysia kan duduk tempat kelaslah -kelas. mana nak duduk sebelah saya ni kena lah orang kelas-kelas saya -kelas. dah jerak dan minta tolong rendahkan diri Sama kan apabila sampai sana Tuhan nak tuduh dia tak boleh duduk dalam masjid dia haram tak ada tempat semua penuh last sekali orang dia tak bagi duduk dulu kat masjid nabawi puan duduk sini duduklah apa apa tengok Yang jadi nak lagi saya Allah santa ta'ala itu orang yang dihina dekat Madinah itu juga yang memberi dua supaya apa itu Allah santa ta'ala sedar balik kita sama je cuma rezeki yang Allah santa ta'ala lebih sedikit untuk kita supaya kita ber Bersyukur bukannya kita nak banggiri. Ini berlaku kita kena hati-hati dalam kita tengok ni tengok orang Pakistan masya-Allah kan masa dekat Masjidil Haram ada sorang boleh tolak orang Pakistan dia sampai. Dia, dia tolak jatuh atas pasal telang dia, hibau badan. Tolak, jauh sikit. Jatuh orang tu, masuk dalam Masjidil Haram tengah tawaf dia rasa macam orang orang pukul belakang dia. Dia pusing belakang. Apa? Jalan lagi. Dia tersepuk pukul belakang. Habis tawaf. Rasa sakitlah kasih kena pukul je, habis satu laung kena pukul. Rasa macam mau belasah. Dia boleh jalan ustaz tak lah. macam mana? Kata semayang senat taubat nah, Bila dia semayang senat taubat Ada sesuatu tak orang buat? Tadi saya tolak orang tu Haa nah, tu lah kata Jangan tolak kat sini Itulah ada orang telur belasak Tak nampak orang belasak awak tu nah, Lepas dia solat senat taubat tu Dia tahu lah Kemudian tak ada dah hasilnya tu Haa jangan Sebab apa? Sebab kita di sini Kita ni pengarah Besar kita ni pengarah Mana boleh orang terlanggar sikit? Hati-hati Di sana tolong kawan Cuba redahkan Kita sama Ya Tuhan uji kita Sikit-sikit je Itu yang Banyak Berlaku Ada setengah tu Saya seorang tak pernah sakit Tiba-tiba jatuh tangga Jangan kita Ini ini orang ni Sakit-sakit je Tengok saya okay? Dia nak naik tangga je Satu langkah, Jatuh Ustaz ibarat letih. letih Ustaz akan fikir Hantar dekat tempat ini Jatuh sikit je Kita kalau kita bayangkan Takkan jatuh macam ni Orang ni tak boleh jalan Tuhan nak hini Kita jangan hina. orang Perbuatan menghina juga Tuhan sayang kita juga bagaimana? Jadi kita jangan ini. Perbuatan menghina ni Boleh menyebabkan kita Mendapat agrav kubur. Walah armalah Dan jangan kamu menghina Janda-janda Hina Wala jatim Dan jangan kamu menghina anak yatim Perbuatan menghina anak yatim itu menyebabkan kita Dalam azab tubuh wala hayawam bahim Dan binasa yang kamu tengah Nanti-nanti Tidak-tidak binasa, lambat jalan Nah, ha, ganti kayu Kukurlah kayu Perbuatan Salah Kita rasa biasa, kita kukur kita punya paling baik sebab hal yang tebuk Sebenarnya kan memukul kita Bila menyebabkan kita mendapat anak tu Sebab dia pun makhluk Ini kalau tak takut lembu orang masuk dalam tebuk kita Masa Allah dia ambil asid Terus Terus akan datang di Nak marah tak Dia turah Dia parang tu ya, lah Dengan dia Linatan tu berdoa Pada orang sempat dan apabila seperti dalam hadis setiap didapatkan makhluk Allah yang kamu bunuh tanpa sebab dia akan tentu dengan tangan dia akan. Nak jangan kita pula sesuatu yang tidak baik kepada makhluk Allah. Baik dia ada yatim walayahdu atas soal rezeki. ini ada pula sifat iaitu nak pilih baik ke taulad dia pandang yatim anak tapi di jadinya memang cukup terputus. Lafazannya semata apa? Dia panggil, orang mesti kata buat mandirin Orang berkata, bagus ni orang tu Beri makan, buat orang sendiri Tapi di belakangnya, ni Hmm, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Kalau kita buat je tu, mudah dapat Semua dapat title Mereka ha, kan dapat title ni Kalau tak buat macam tu, tak dapat title Kalau kita ikhlas tak takpulah. Kalau kita tak ikhlas dekat sini. Bala yang ada yatim. Paling yang ada yatim. Tindu pada orang. Walai ya'udhu'ala Tuhan muslim. Sebenarnya kita lahat. Walai ya'udhu'ala Tuhan muslim. Kalau orang tak tolong bantu muslim kita. Muda betul. Susah nak Tetapi kerana. Bersebab kita buat. Yang ini kebuatan ini menyebabkan kita mendapat. azab Agar berbohong. Wailroisi. Wailroani. Dan kita boleh suka berpuruk-puruk dalam membuat kebajikan. Ini hanya Allah sahaja tahu, saya tak tahu. Ini Nabi Jadi seperti psikoterapi jangan berpuruk-puruk tetapi ikhlas. Kemudian why or and suka tunjuk bangga diri di hadapan orang. Suka bangga diri. Kepada siapa? Pen dah orang tanya dia kita tak kenal macam mana Tak kenal tak. Tidak. Muka ni selalu kuapet koyo tak kenal. Aduh. Okey macam lah kita macamlah kita hari-hari muka paper. Kita hari-hari nak saya buat tu salah sentak tak sentak menulis skrip tu. Kalau tak nak kenal. Kita buatlah kan. Itu tengok mana dia kata jangan kita ada sifat itu sifat itu yang boleh buat kita mendapat anugerah lebih progres kemudian wayamnyaul maun dan kita apabila orang buat program wayamnaul maun untuk membantu Program kemiskinan kita orang yang tidak ke depan kita orang yang tak nak bantu tak ada ringan tulang kita untuk sama-sama membantu kalau apa panggil got kita pun diam dalam masyarakat Satu anatan, satu anugerah Tekan loceng, tak buka Nak panggil Kita Tak nak yang Allah Tak nak guna tenaga yang Allah SWT Tak nak kita Paling-paling kita belum bersama-sama sama-sama. Walaupun tak boleh banyak sedikit Itulah antara perkara yang akan Mereka dapat kita dapat pahala Kalau kita susah untuk tenaga kita sedikit Mereka tak ada kebajikan untuk membantu Sama Islam ainya menyebabkan kita mendapat azab daripada Allah. minta tu pun tak ada. Dan kemudian nasyinya allazi yastaghilu bi auyubi nnas an aibi suka sibuk cerita masalah orang sebab nak tutup masalah sendiri. Ego hey, nak cerita orang, orang ni pun masalah dia sebenarnya masalah kita tak nak orang tahu. Kita sibuk ego hey, kan. Kemudian wa, wa bi dzunubihi an dzunubi yang dosa-dosa dia dia tak tutup Dia buka dosa orang Ini eh, orang ni Begini, begini, begini, begini Bilang yang orang punya Yang kita punya tak bilang Dia kata Apa masalah ni? Yelah orang ni begini, begini Saya apa masyarakat? Kali jumpa orang macam ni Nesih Dia datang, dia bilang Kata tadi pun saya sebut Saya tak-tak dengar Oh tak-tak dengar Tapi masalah ni saya nak cerita juga ustaz dia cerita dah satu, satu, satu Jadi, ah, kata Habis ah, saya tanya balik, sebenarnya awak ni ada masalah lain Awak buka-buka yang orang punya, orang punya, orang punya Sebenarnya awak ada masalah apa, nak cerita masalah orang Awak dah buka air orang Sebenarnya awak ada masalah, apa masalah awak? Masalah saya, bini saya Ustaz, nak orang lain nah, Itu, apa cerita yang kita punya kita yang orang lain, yang orang lain Nak tutup yang kita, burukkan orang lain Tak ada kerja lain, datang buruk orang lain sebab perbuatan ini yang kita buka orang yang nak tutupkan kita Itu menyebabkan kita mendapat Azal di Kopri Mendapat sesaian kubur Kerana kita nak tutup kita, kita buka air orang lain Sepatutnya kita saling menjaga air Sesama Islam Supaya orang Islam ni nampak cantik Jangan buka air Kita pun jangan buka air di kita Kita mengatur orang Kita Mencerita air orang tu Kita dah buka lah, sedikit tu Itu hati-hati kalau isteri pun nak marah kat suami tolong jangan bincita berpandai aku takut jadi cerita lain. Kalau suami marah, kalau Rasulullah kata antara wanita-wanita yang wanita solehah kata Rasulullah, kalau suami kamu marah, temperature dia naik. Tolong wahai isteri solehah pegang tangan dia. Insya-Allah dia akan sejuk. Itu kunci dia. Kalau suami marah, pegang tangan. Nah, bukan saya ajar tu Rasulullah ajar tu dalam hadis suhaib Bukan saya ajar tu Apabila Rasulullah minta kepada Aisyah ni Itu Rasulullah kata apa Jadilah macam Abu Zah Apabila Rasulullah sebut nak jadi Abu Zah Semua sahabat tanya Kenapa ya Rasulullah Kamu sebut Abu Zah Aku pun nak jadi Abu Zah Aku yang istimewa Abu Zah Aku tengok dia zuhud zuhub Rasulullah kata ada tiga istimewaan dia Yang perlu kamu ikut Istimewaan pertama Abu Zah selalu dekat dengan isteri dekat dia mana selalu berbincang selalu dekat dengan isteri dia, dia tak nak jalan jauh ini payah ni dekat Ramadan ni siaga isi-isi hendak ya? bagi, duit, bagilah, bagi lah, tak gigilah ni baju-baju ada kadang-kadang pergi teman taman turun kereta letih jelah dengan datang orang-orang ni macam mana kita nak jadi Abu Zah, ya Rasulullah SAW. Abu Zah ni dia selalu. Kemudian, sifat yang kedua Abu Zah kata Rasulullah SAW pada para sahabat. Kamu nak ikut dia. Dia akan cari masa untuk makan dengan keluarga dia. Sibuk macam mana pun dia akan cari wang untuk makan dengan keluarga dia. Dengan anak-anak dia. Dan sifat dia yang ketiga, bila anaknya, isinya kata ada majlis tertentu, dia kena hadir. Dia akan cari ruang untuk hadir dalam majlis itu Supaya hati isteri dan anak anaknya tidak terasa Kami kita perjumpaan ibu bapa Kata-kata hari ni terima hadiah Dapat nombor satu kat sekolah dan Yang ada ngiti Itu ah, tak jadi Abu Zah macam tu Rasulullah kata nak jadi Abu Zah Sahabat tanya itulah tiga sifat utama Abu Zah Jadi sahabat tanya lagi Apa lagi ada lagi tak Rasulullah satu lagi bersifat Abu Zah Bila isi dia membebel Marah, beletik Apa dia buat? Dia cool, relax Dia tak jawab Dia dia orang perempuan kalau suami tak jawab dia buat dia macam tak ada Respon, Allah Allah cakap ni dia tiang membantu Bukan Abu Zah dia buat macam tu kerana, dia tunggu Sejuk balik boleh cakap, bukan tak nak cakap Tunggu awak sejuk kalau saya cakap sama-sama naik di bilik lain. Kita tunggu jap boleh cakap. Dia pegang isi dia, oh dia cakap. Itu yang apabila apabila Rasulullah sebut macam tu sahabat tanya, "Ni apa kelebihan?" Dia? Rupanya kelebihan Abu Zar ni dia romantik dengan isteri. Itu yang kelebihan dia. Bila orang tanya, Kalau kita baca sejarah, kenapa dalam hadis sahih diceritakan di tak Abu Zar?" Rasul kata, "Kalau boleh, aku pun Abu Zar." bahawa tu orang orang Arab ni mesti payah nak dekat. Kalau isteri dia dalam keadaan dia jauh, dia duduk jauh. Ya Allah dia duduk. Rasulullah nak bentuk tu pada masa bila berhijrah ke Madinah pun boleh bentuk. Sebab fahaman tu fahaman yang telah dibawa oleh orang jahiliah. Kalau isteri datang kotor, dia duduk jauh. Semua barang isteri sentuh kotor, kena basuh. Ah ha, hina yang wanita pada zaman itu. Jadi Rasulullah nak buat macam mana mula Rasulullah buat minum air Masa tu Aisyah datang kotor Satu gelas air ni Rasulullah minum bersama Semua tengok Rasulullah Aisyah pun minum, dia letak Semua orang tengok Rasulullah pun pergi ambil Semua tengok Rasulullah ambil Kenapa Rasulullah ambil? Rasulullah pula ambil dia tengok Mana dekat kena listi Akhir ni adalah hadis suhayah oh. ni saya cerita ni Rasulullah ambil tempat listi Kalau kita tengok hmm. ala listi ni tempat kena merah tu Rasulullah panggil minum tempat yang sama nak tunjuk contoh bosnya isi kamu apabila datang kotor duduk dekatlah dengan dia nak ajar dulu dakwah dalam Islam tu nak beritahu begini orang tak boleh di mana sebab bahagian masuk Islam jadi Rasulullah terpaksa tunjuk contoh melalui hubungan suami suami isteri cukup cantik Rasulullah ajar nah, lepas ni balik ada isteri tak habis minum ada ambil pulang. Tak apa kita tolong habiskan. Tak apa tempat cari tempat bibi yang sama. Baru dapat sunat nabi. Kalau wanita pula buat air. Dapat satu gelas satu kira. Sebab sekarang world cup nak bangun malam payah. buatlah satu jug. Nak berapa gelas tu? Ada itu yang musuh hajah pada kita. Maknanya jangan jangan berbunyi kalau isteri suami kata buat air, buatlah. Kalau Allah, orang turun sikit-sikit air. Ah, tak dapatlah. buah nak pergi hantar satu gelah tu. Satu kilot tak ada. Kosong. Satu kilot tu, pahala dia sama dengan satu bukit uhu. Ah, ini berapa gelah dah buat air? Kalau tiga gelah, ah, tiga. Tiga bukit uhu, siapa nak bagi besar pahala? Boleh kan? Ah, Jadi... Sampai setakat ini, perbincangan yang disebut berkaitan dengan perkara yang menyebabkan kita yang kena azab kubur. InsyaAllah, pada kuliah akan datang, kita akan bincang perkara-perkara yang menyebabkan kita selamat daripada kena azab kubur. Kita buat ni, dapat selamat kita. Azab tadi yang perbuatan tu menyebabkan kita kena azab kubur. Kita buat yang ni, insyaAllah, kita akan selamat di sana. InsyaAllah, kita akan bincang perkara-perkara datang. saya berkaitan, ada soalan ke musliman. Nampak laju tulis aku nak bagi soalan Sebab itu muslim ni dah tanya banyak Muslim ada kadang-kadang Saya tengok deketan panjang dia tulis Ada tak ada? Ada. Boleh faham? Kan? Boleh. Lepas ni marah pengang tangan Itu Rasulullah beritahu Ubat dia di situ Jangan tampar pun dia Kalau naik kereta pun dia laju, pengang tangan Susah, dia pun slow sedih. Ya. InshaAllah. Ni ada soalan ni saya sikit. Bukan kain tajuk ni ke, yang lain tu kalau saya boleh jawab, saya jawab ya. Ada. Ada bagi yang lain. Okey. saya nak tutup lagi kita ni inshaAllah kita sama-sama minta dengan Allah Subhanahu supaya kita tidak termasuk dalam 35 perkara tadi yang disebut perkara yang menyebabkan kita mendapat azab kubur kita minta jauh daripada itu, semoga kita ni kita mati tapi impik tanpa kubur kita semua akan rasa cuma azab yang hari-hari tu kan dalam Quran kita pagi dan petang, yang tadi 35 sebab tu, pagi dan petang mereka datang pagi, petang waktu untuk seksa orang tu, pagi dan apa Kalau boleh kita tak naklah nak kita terbunuh dengan orang yang mendapat sesat Sebab kita tak ada lagi daripada kesilapan kita Tapi kita nak takfif Mana takfif ni kalau boleh kan, Sebab kita ke sana Sebab kita tu sana kita menanti pula di barzah Kita menanti di barzah ni kita. Menanti kat sana ketik ni ada orang-orang yang cuma baca jasih kat kita Nak suruh orang buat baca tahan hari-hari tak ada kita perlu bekal. Kita perlu bekal. Apa yang perlu kita bawa InsyaAllah kita akan bicarakan. Jadi saya sudah bila-bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu lalik syaitu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah i'na wa'amu sikri minyayi wa'amu kawabila. InsyaAllah. Tashra'u minyak ma'alillahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udhu bika min amali ya, ya, kawri wa min azabi nar wa min fitnati rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina